Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Мери Бъфет, Дейвид Кларк, ДА на ета Сентенции на легендарния американски бизнесмен, които разкрива тайните на неговия успех. Увод.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 Докато бях там, се запознах с малобройна група предани ученици на неговата инвеститорска мъдрост, които наричаха себе си бафетолози. Един от тях, Дейвид Кларк, пазеше тетрадки с мъдрости на Лорен за инвестирането, които беше записвал педантично и бяха безкрайно увлекателно четиво. Тетрадките на Дейвид станаха основата, върху която по-късно двамата с него написахме непродаваните книги на тема инвестиции.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 Толкова повече му се разкрива техният смисъл. С течение на времето и аз започнах да колекционирам афоризмите, които Оорън споделяше с нас в семейна обстановка или на обществени събития, в които участваха много бизнес-светила. На тези събития по понякога вземаше думата и отговаряше на въпроси като учител, който възнаграждава търпението на своите ученици с виша мъдрост.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 Тези думи ни бяха верни приятели през годините, докато си проправяхме път в живота, в бизнеса и в стремежа ни към печелившо инвестиране. Включихме и нашите бъфетолушки толкования, за да осмислим казаното и да отворим вратата към понататъчно проучване на скрития и изящен смисъл на афоризмите. Надявам се, че тази книга ще обогати вашия свят, като го направи подоходоносно и приятно място за инвестиране, работа и живот. Да станеш и да останеш богат. Първи правило едно никога не губи пари. Правило две никога не забравяй правило първи. Голямата тайна на забогатяването е да направиш така, че парите ти да ти носят печалба, и с колкото по-голяма сума започнеш, толкова по-добре. Един пример 100 000 долара, трупащи лихва от 15% в течение на 20 години, ще нараснат на 1 636 653 долара през 20-та година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 Марс, с бонбони, семейство Гейтс с софтуер, а семействата Кулърс и Буш с пивоварство. Списъкът може да продължи до безкрай и почти всеки път без изключение, когато някои от тези семейства са кривали от своя преуспяващ бизнес, направил ги удивително богати, са претърбявали финансови загуби както «Кока-Кула», при опита си да влезе в киноиндустрията.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 Лора не разбрал, че поради късогледата си природа по някога фондовата борса грубо подценява тези чудесни бизнеси, и когато това се случи, той издъгва момента и закупува толкова акции, колкото има възможност. Неговата компания, Berkshire Hathaway, е колекция от някои от най-успешните бизнеси в Америка до един свръхпечеливши и закупени в моменти, когато Уолл Стрит ги е пренебрегвал. Шести. Невъзможно е да се откажеш от подписа си под един договор. Затова обмисли всичко преди да го подпишеш. Уора не разбрал, че подпишеш ли веднъж, сделката е сключена. Не можеш да върнеш нещата и да премислиш отново дали сделката е добра или лоша. Затова обмисли всичко преди да подпишеш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 Дългото и задълбочено обмисляне преди да направите решителната крачка ще ви спести дългите и мъчителни размишления за сполетелите ви неприятности, след като сте поставили своя подпис. Оран забравил да добави клауза за забрана на конкуренцията в договора с 89-годишната Рос Блъмкин, когато закупил нейния мебелен търговски център, Небраска, Фумаха.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 Какво им е струвало да се измъкнат от неприятностите? Работните места на някои от най-високопоставените им борсови брокери, работните места на председателя и на главния изпълнителен директор и милиони за адвокатски хонорари, губи, съдебни дела и бизнес загуби. губи. Би било много по-лесно и далеч по избудно, ако бяха стояли далече от неприятностите от самото начало. Осми инвестира е така, както се женят католиците, за чаяла живот.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 Решителността, в която следвате избрания курс, може да ви донесе баснословни печелби, стига от самото начало да сте направили правилния избор. Девети, Уолл е единственото място, където хората пристигат СРОЛСС Ройс, за да получат съвети от тези, които идват на работа с метрото.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 Отказва дори да поглежда бизнес прогнозите, които неговите анализатори изтъкняват. защото, независимо от естеството на бизнеса, прогнозите са неизменно прекалено розови. Десети щастието не е в парите Уорън никога не бърка богатството с щастието. Говорим за човек, който до ден днешен се мотае с същите хора, с които е общувал в гимназията и живее в същия квартал, където е израснал. Парите не са променили същността му.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 Една неразумна постъпка и съпътстващите я злонамерени отзиви в пресата могат мигновено да унищожат нечия добра репутация, градена цял живот. Най-добре е да не правите нищо, което знаете, че е нередно, защото, ако ви хванат, цената, която ще трябва да платите, може да е по-голяма, отколкото сте в състояние да си позволите. Това кредо Бъфет набива в главите на децата си от малки.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 че акциите са с прекалено завишени цени и се отегли напълно. До към 19731974 г, фондовата борса се преобърнала изцяло и акциите се продавали на ниски цени. Лоран ги изкупил с апетита на за секс човек сред харем, пълен с красиви жени, както се описал самият той. Много от тези красавици му помогнали да стане милиардер. Колкото до инвеститорите, които останали на борсата, след като оран се оттеглил през 1969, мнозина от тях загубили и ризите от гърба си, когато през 19731974 г тя рухнала и станало невъзможно да възстановят парите си, а за да купува акции, са нужни пари. Наистина помага, ако знаете какво правите.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 Ogilvy Matter, една от несериозните рекламни агенции в света, на цена 4 долара за акция при печалба от 0,76 долара на акция, т. При коефициент цена, печалба 5. Уорън закупи огромно количество акции по време на срива и продаде целият пакет много години по късно при годишна норма на възвръщаемост, по висока от 20%. Някои инвестиции са наистина толкова елементарни.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 Тъкмо това се случи с Лорен вследствие на инспирираната от Бенджамин Грейм инвестиционна стратегия за закупуване на борсови сделки, които се продаваха под балансовата стойност, независимо от естеството на дългосрочния икономически фундамент на компанията. През 50-те и 60-те години Лоран умел да го прави с голям успех. Но продължил да действа по същия начин дълго време, след като вече не било рентабилно, веригите на навика били твърде леки, за да ги усети.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 Американ Експрес, когато никой не я искаше, закупи – Washington Post Company, когато никой не я искаше, закупи – General Foods, когато никой не я искаше, закупи – Reynolds Tabacco, когато никой не я искаше, закупи – G.I.C.O. Компания за автомобилно застраховане, привлекла вниманието на Уоррен, когато бил на 20 и няколко години, и която по-късно купил чрез – Бъркшер, когато никой не я искаше закупи облигациите на Вашингтонската обществена електроразпределителна система, когато никой не ги искаше и купуваше джанк облигации на инвестиционен или спекулативен клас облигация, чието рейтинг е под инвестиционния клас.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 Щеше да пропусне възможността да направи всички тези великолепни инвестиции. 19. Ако не мога да направя пари на 1,5 трилион доларов в американски пазар, вероятно ще е самозалъгване да си мисля, че единственото, което трябва да направя, е да отпътувам на няколко хиляди мили, за да покажа на какво съм способен. Необичайното в случая е, че 10 години по-късно Уоррен действително заминава надалеч, за да покаже на какво е способен. През 2003 той закупи дял на стойност от около 500 милиона долара от Петрочейна, петролна компания, 90% от която е собственост на китайското правителство, което означава, както отбеляза на Шегат той, че «Ние си разделяме контрола върху компанията». Петрочейна е четвъртата по рентабилност петролна компания в света.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 Има бизнеси с превъзходен економически фундамент и такива с лош економически фундамент. Препоръчително е да се инвестира в компании с силен икономически аспект на дейността, защото такива фирми са по потрудно уязвими. Компаниите, в които е инвестирал Уоръм като Coca-Cola, Budweiser, Walmart, Rigley, Hershey и H&R Block, са почти иммунизирани срещу глупостта. Знаеш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 23. Всичко, което не може да продължи за винаги, ще приключи курсът на акции, който бързо се повишава, ще спре да се повишава, когато бизнесът окончателно се установи в економическата ситуация. Може да изглежда, че ще продължи да се повишава винаги, но ако бизнесът престане да функционира според очакванията, причини ли покачването, курсът на акциите на компанията ще достигне връхната си точка и ще падне.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 в която се оказаха безсилни да правят пари. Дори гений може да сбърка в посока. Blue Chip Stamp, компания за вълчери и та луни, върху която Лорен придобива посредством, Бъркша, контрол в продължение на 13 години и която се оказва губеща инвестиция, тъй като продажбите изпадат от 126 милиона долара през 1970 и до до 25920 долара през 2006. 24, когато менеджмент с бляскава репутация поеме управлението на бизнес с репутация за лош икономически фундамент, репутацията на бизнеса е тази, която остава непокътната. Има чудесни бизнеси с превъзходен икономически фундамент, които разполагат с необходимите финансови възможности да се справят, когато изпаднат в беда. Има и посредствени бизнеси с лош икономически фундамент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 Се натрупва, пазарен феномен, на който Лоран разчита, е, че ако основният бизнес върви добре продължително време, цената на акциите ще се увеличи, отразявайки базисния растеж на стойността на компанията. По същия начин, ако основният бизнес не върви добре продължително време, цената на акциите ще се понижи, отразявайки базисната стойност на компанията.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 Плюс това много възможности за напредък, тъй като ръководството ще търси начини за изразходване на свободните пари. За предпочитане е да работите в компания с големи печелби, която прави много пари. Избягвайте бизнес с ниски печелби, който губи пари. Едното е пътуване с първо класен влад към богатството, другото дълго, бавно и мъчително пътуване с товарен влак към неуспеха. 29. Резултатът от лошия менеджмент При лоша работа често е слабо.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 33. Когато съветниците на един главен изпълнителен директор го насърчават да сключва сделки, той се държи като тинейджър, чието баща го насърчава да води нормален сексуален живот. Неотстимул се нуждае той. Както е казал влиятелният математик и философ Блес Паскал, всички нещастия на човека се дължат на неспособността му да си седи тихо в своята стая осамотен. Главните изпълнителни директори са неспособни да седят тихо, те са предразположени да сключват сделки, които са улеснени от «Холл и създават иллюзията, че вършат нещо, което оправдава невероятно високите им заплати. Освен това, понякога е полезно е да си купиш нов комплект от проблеми, отколкото да намериш решение на старите. Отговорът на Лорен на този бесен тремеш се растеш чрез поглъщане на компании, е да закупува само компании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 при която шансовете са до толкова благоприятни за вас, че имате марш на сигурност и тогава залагайте смело. Забавното при фондовата борса е, че за разлика от казиното, понякога ни предлага сигурни неща. Лорън се интересува единствено от сигурните неща. 35 РС РСЯ компании, за които считам, че мога да предскажа състоянието им след 10 до 15 години. Да вземем дъвките на РАИ и ГЛАИ.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 36 днес някой седи на сянка, защото дробняко е посъдил дърво. Преди доста време, ако не беше опоритият трудно учителя на Лорън Бенджамин Греем по разработването на идеята за инвестиране в стойност, Лорън може би никога нямаше да се измъкне из-за в пъкълницата на дядо си. Лесно е да си блестящ, когато си застанал върху плещите на великан номерът е да избереш точния. Лорън избира Греям, известен като Дуайенът на Уолл -стрит. Греем разработва идеята за инвестиране в стойности и води курс по темата в Колумбийския университет в Нью Йорк. Лорен посещава курса на Греем и по думите на неговия съкорсник Билл Луэйн, между двамата са прехвърчали искри. След завършване на курса Лорън започва работа в инвестиционната компания на Греем на Уолл и останалата част от историята е материалът, от който са създадени финансовите легенди. 37-ми достатъчно поверителни сведения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 Често безскруповни типове пускат слухове, за да вдигнат цената на акциите и да ги тръснат в ръцете на наивни инвеститори. Прочутият с инвестиционните си умения през 20-те години Бърнар Барух бил известен с продажбата на борсова позиция, веднага след като някой му предоставя информация от първа ръка за нея. Между другото, Барух починал като твърде заможен човек. 38. четете Бен Греъм и Фил Фишер. четете годишните отчети, но не правите уравнение с гръцки букви в тях. Бен Греъм учеше, че трябва да купиш една акция само когато цената й е по-ниска в сравнение с нейната дългосрочна стойност. Ниската цена ти гарантира маршна сигурност в случай на беда.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 В ранните си години Лоран се интересува единствено от финансовите показатели от предходните години на дадена компания, без да се интересува от произвежданите продукти. Неговият учител Грейъм бил убеден, че числата отразяват всичко, което трябва да се знае и не правил разлика между един стоков тип бизнес като текстилната промишленост, която има лош дългосрочен икономически фундамент, и потребителските фаворити като coca кола с превъзходен дългосрочен економически фундамент. Когато Уорън се заема активно с управлението на изпитващия затруднения стоков тип бизнес, скоро разбира, че компаниите потребителски фаворити имат конкурентно предимство и гарантират по добри резултати. Греем би закупил всичко, стига да е ефтино. Оран ще купи само компания потребителски фаворит, която има конкурентно предимство и не се налага да изчака да я купи ефтино. Една разумна цена е всичко, което му е необходимо, ако задържи компанията достатъчно дълго, за да направи своите милиарди. 40: ако принципите излязат от употреба, те престават да са принципи. Една сутрин Лорен се събудил и разбрал, че принципите на инвестирането, които научил от своя наставник Греям, вече не са успешни. Греям препоръчва купуването на ефтини компании, независимо от економическия фундамент на техния бизнес.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 стига да се продават на разумни цени, след което оставил времето и печалбите да вдигнат цената на акциите. Тази нова философия го направила богат свръхбогат. Отличен пример за това е инвестицията му в Coca-Cola, за която платил приблизително 20 пъти нетната печалба от една акция. Предишният Оран никога не би направил такава инвестиция, тъй като според техниките за оценка на стойността на Греем тя би била прекалено скъпа.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 Това отчасти се дължи на една образователна система, която те възнаграждава, ако подражаваш на учителя. Господстващата инвестиционна стратегия на Уолстрийт се основава на подражаването на това, което върши тълпата по-лесно е да ти продадат нещо общодостъпно, отколкото нещо необичайно. Уорън не се опитва да продава инвестиции на никога, той просто се опитва да забогатее се инвестиции. Това не става, като следваш тълпата, а като инвестираш в акции, които на «Холл Стрит» днес не се търсят, но които утре всички ще искат да купят. Колкото до тези, които следват тълпата, те обикновено прекарват времето си в търкане на подметки. 44 колкото колкото по поинтелигентни са журналистите, толкова по-заможно е обществото. Ние черпим информация за инвестиционни идеи от медиите, което означава,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 В притежаваната от Бъркша, небраска фърничър Март, в маха основателят на компанията и ток менеджър Мисис Би печели своите делови битки десетилетия наред с войските си на бойна линия в «Март». Възрастта и опитът пред младостта и ентусиазма е бойният вид на Лоран, благодарение на което касовите апарати на Бъркша не спират да дръмкат. 49 е едва когато приливат се оттегли. Научаваш кой е плувал гол. Манипулативното счетоводство е позволило на доста от галениците на Уолстрийт да се изкачат на върха. Но ако реалните пари не се появят в даден момент, ентусиазмът и иллюзиите угасват и остават единствено празната банкова сметка и обявяването на банкрут. Когато приливът се оттегли от Енрон, всички видяхме, че кралят е гол. Проблемът е да разберем кой плува гол преди приливът да се оттегли.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 Но единственият начин да си обичан е да си симпатичен. Човек винаги получава повече, отколкото дава. Ако не дая да еш нещо, няма да получиш нищо. Не познавам човек, който се радва на любовта на другите, а не се чувства преуспел. И не мога да си представя хора, които не са обичани, а се чувстват преуспели. Любовта е важно нещо в личния живот на Уорън и е съществен компонент в неговата бизнес и менеджерска философия.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 четвърти Ако улучваш всяка дупка от първия удар, няма да продължиш да играеш гол в твърде дълго. Работа, изпълнена с предизвикателства, поддържа интереса, изгражда високо самоуважение, поощрява творчеството и привлича висококачествени хора. Работа без предизвикателства е отекчителна, изгражда ниско самоуважение и привлича най-слабо мотивираните хора. Но където има предизвикателства, има и риск.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 Прогнозиращите нямат кристална топка, през която могат да прозрят в бъдещето, но несъмнено имат и потеки, които трябва да бъдат обслужвани, и деца, които учат в колеж. На Уолл им харесва да има голямо пазарно оживление, което е причина за постоянни промени във вашия инвестиционен портфейл. Ако прогнозиращият каже, че лихвените проценти се покачват, ще продадете акциите си, ако каже, че падат, ще купите акции.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 Както каза веднъж Уди Ауан, борсовият посредник е човек, който инвестира чуждите пари, докато окончателно свършат. 62-и да препоръчваш нещо да бъде държано в продължение на 30 години е саможертва, която рядко се среща дори в манастир, КА в брокерска къща. Вашият борсов посредник би умрял от глад, преди да възприеме стратегията на Лоран да купува и държи.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 Ще заприличате на Жон който е хвърлил прекалено много топки във въздуха. Ще изтървете не само една от тях, а всичките. Уорън инвестира с разумни суми, защото големите инвестиционни идеи се броят на пръсти. Той казва, че е достатъчно да вземеш само няколко правилни решения, за да забогатеш, а ако имаш повече от една блестяща инвестиционна идея годишно, вероятно се самозелъгваш. 64-ти диверсификацията е защита.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 Уорън знае какво прави, за предпочита да съсредоточи своите инвестиции в няколко добре подбрани яйца, след което ги следи сурлов поглед. 65. Уолл прави парите си от активност. Вие правите парите си от пасивност. Играта на Уолл е да получи контрол над активите ви, след което да ви издуи с комисионни.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 Вижте кои са първият и вторият най-богати мъже на света. Ако все още не можете да повярвате, попитайте стотината души в Омаха, които преди 30 години вложиха всичките си пари в една единствена компания – Бъркшър Хаталай, а сега всеки от тях има понад 50 милиона долара. 66. Защо да не инвестирате вашите активи в компаниите, които действително харесвате? Както казва Мей Уест, прекалено много хубаво това е просто великолепно.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 Понякога онова, което не правиш, е не по-малко важно от онова, което правиш. Дисциплина, благоразумие и търпение 69. Ако си позволиш да си недисциплиниран в малките неща, вероятно ще си недисциплиниран и в големите. Уорън е установил, че хората често не спазват дисциплинирана инвестиционна стратегия, когато правят малки инвестиции и това често води до изоставяне на дисциплинирания подход изобщо.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 Седемдесети 70 и няма нищо друго като писането, което да те накара да мислиш и да подредиш мислите си. Ако не можете да пишете за нещо, значи всъщност не сте мислили за него. Ето защо всяка година Лорн сяда и пише на акционерите си дълго писмо, в което обяснява събитията от изминалата година. Това упражнение неймоверно му помага да подреди мислите си относно това как се правят милиарди.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 72-и никога не съм замахвал към топка, която все още е в ръкавицата на питчера. Лоран отдавна е ученик и фен на бейсбола и използва в инвестиционната си стратегия важна съставка от книгата на известния батер Тед Уилямс, науката на удрянето. Тед твърди, че за да станеш голям батер, трябва да се научиш да не замахваш към лошите хвърляния, а да чакаш перфектното хвърляне. Лоран възприема това като аналогия с инвестирането за да си велик инвеститор.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 Изборът е ваш. 74-ти купувам си скъпи костюми. Просто изглеждате ехтини върху мен. Личността винаги проблясва, независимо от парцалите, с които е облечена. Уорън е сметкаджия, винаги е бил и вероятно такъв ще си остане. Сметкаджия е, защото знае бъдещата стойност на натрупваща се при изчислението на сложни лихвени проценти сума пари. В ранните си години като финансов менеджер и в годините, след като прави милионите си, Лоран е известен с това, че кара и сумаха един стар Volkswagen бръмбър. Чрез сложна лихва от 20% на година 25 000 долара биха станали 958 439 след 20 години, а според оран това се твърде много пари за една кола. Колкото до скъпите костюми, той започва да си ги купува доста след като навършва 60 години.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 Точно това търси Лоран инвестиционна ситуация, която знае, че понякога възниква и то при подходящите обстоятелства. Какви са те? Всеобщ мечи пазар, индустриална рецесия, предишно събитие, което не подкопава економическия фундамент на бизнеса, паническа разпродажба на ниски цени и всичко това създава ситуация, при която акциите на някои наистина чудесни компании се продават на удивително ниски цени. Единственото, което трябва да направи, е да е търпелив и да чака тези събития да възникнат, а те възникват не всеки ден, не всеки месец, а понякога и не всяка година, но са достатъчна последователност, за да направят Лорен втория по богатство човек на света. Пази се от безразсъдството на очността. 76. Когато подходящия темперамент се съчета с подходящата концептуална основа, се получава рационално поведение.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 и стой на страна от тях, когато всички са очни. Подходящия темперамент ще ти подскаже кога и къде да дръпнеш с посъка го, когато хората са оплашени и се отървават от акциите си, а не го дърпаш, когато всички са очни и цените на акциите скачат до небето. Два пъти в инвестиционната кариера на Уоррен му се е случвало напълно да спре да купува акции, защото цените им са ставали прекалено високи.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 Те продават като луги, без никакво отношение към дългосрочната економическа стойност на компаниите. В такива моменти Лорън е на пазара и аучно изкупува всички чудесни фирми, които винаги е мечтал да притежава боязлив, когато другите са алчни, и аучен, когато те са боязливи. Кога да продаваш и кога да си тръгнеш. 82. Най-важното, което трябва да направите, когато се озовете в дупка, е да спрете да копаете.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 когато нещата изглеждат най-мрачни и може да го прави, защото е изучил света на бизнеса и знае кой бизнес ще надживее бедствието, което го е довело до ръба на пропаста, и кой ще рухне в бездната на корпоративното забвение. Големите му покупки са по времето на мечите пазари през 1966, когато инвестира в Disney, през 1973, когато инвестира в Washington Post Company. През 1981, когато инвестира в General Foods, през 1987, когато инвестира в Кока-Кола и през 1990, когато инвестира в Уелс Фарго. Жаргонната дума Леминг означава човек, който няма своя собствена позиция и действа като всички останали. Може би източник за разпространението на тази концепция е брокерският жаргон по отношение на участниците на пазара, които масово изкупуват акции на прегрелия, пазар и ги продават, след като загубят. 85 и повечето хора се интересуват от определени акции, когато всички останали го правят точният момент, те, когато никой не се интересува. Не може да купуваш това, което е популярно и да се справиш добре.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 Айсио са купени или по време на мечи пазари или в момент, когато компанията е била непопулярна сред останалата част от инвестиционната общност. 86-ти дни не влизаме в компаниите с мисълта да налагаме купища промени. Това работи в инвестирането не е по-добре, отколкото в брака. Лоран е открил, че в повечето случаи економиката на бизнеса си става постоянна величина, независимо от главния менеджер.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 колкото в знанието кога сте намерили точния отговор на точния въпрос. 88-ми единственият походящ ден за покупки е този, в който липсва буквата вай. Тук Оран говори за първично публично предлагане, ППП, нации или облигации на една компания през инвестиционна банка. Той установява, че инвестиционният банкер вече е поставил максимална цена на емисията. Няма никакъв шанс някой инвеститор да получи избудна цена.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 има голяма вероятност да се самозалъгва за други важни неща и най-вероятно никога няма да бъде откровен с акционерите си. Това важи с особена сила в счетоводството склонността да пипнеш тук там няколко числа рано или късно ще доведе до склонността да представиш неверно всички числа. Или както казва Лоран, менеджери, които вечно обещават да «стъкмят числата», в даден момент ще се изкуша да ги подправят изцяло. Когато менеджерите подправят числата, отиват в затвора, но за жалост, тяхното фалшифицирано счетоводство не винаги се открива на време, а чак след като се ликвидирали инвестициите на акционерите си и пенсионните фондове на служителите си. девет това, което не си струва да се прави изобщо, не си струва да се прави и добре.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 за която ви предупреди Лоран, и колкото ви усърдно да гребете, няма да стигнете до никъде грешки от които да се пазите. 92, никога не поглеждаме назад. Толкова много неща ни предстоят, че няма никакъв смисъл да умуваме какво би и е могли да направим преди. Просто няма значение, човек може само да продължава да живее. Лоран никак не обича да съжалява за онова, което е сторил в своя живот, в бизнеса и с инвестициите си.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 Един от филиалите на «Бъркшър» се обадил да попита дали може да купи няколко корпоративни самолета, Лоран му отговорил – «Това е твоят бизнес ти решаваш». Въпреки че «Бъркшър» има 180 000 служители, само 70 от тях са в централата на компанията. Лоран оставя своите менеджери сами да ръководят бизнеса, предоставяйки им всичките кущи решения. Да се управлява голяма компания е лесно, ако оставиш на други да поемат основната тежест. Номерът е да имаш точните менеджери и да ги оставиш да си вършат работата. 98-ми методът ни е много прост. Ние просто се опитваме да калупа и има фирми, чието економически фундамент е от добър до отличен, управлявани се от честни и способни хора и можем да ги калупа и има на разумна цена. Това е всичко, което се опитвам да направя.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 той не би бил способен да установи дългосрочните економически перспективи, дали менеджментът е способен и честен и дали цената, на която се продава, е атрактивна. Бизнесите, които Лорн разбира, са тези, които той привлича в кръга на своята компетентност, всички останали попадат извън този кръг и би трябвало да принадлежат на някого други го. 99. Ако не можем да открием нещо в кръга на нашата компетентност, не го разширяваме. Чакаме.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 Дерри Куин – верига заведения за сладоледи и бързо хранене, през топлите летни вечери. Малко вероятно, Оран не се интересува от продукти, чието предност е мръсно, а от продукти, които му позволяват да вижда пътя напред. С такива продукти може да предвиди дългосрочната икономическа стойност на даден бизнес и дали късогледият пазар не е оценил неправилно акциите му.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 Виновни са инвеститорите заради нежеланието им да си направят домашното в какво да инвестират, което означава, че сия повлагат парите си възоснова на популярност, а не на економически фундаменти. Или вкусът на бързите, лесни пари, спечелени чрез спекулации, което ги кара да рискуват все по големи суми, докато натрупат огромни дългове. Вината е в инвеститорите, изпаднали в паника, че всички останали напускат купона преди тях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 Това са нещата, които ги провалят, а не промяна в БНЛП или в индекса на потребителските цени, или това, че Федералният резерв е вдигнал лихвения процент с четвърт пункт. Цената, която плащате. 104 поради някаква причина хората се съобразяват с цената, а не със стоиноста. Цената е това, което плащате. Стоиността е това, което получавате. Лоран е убеден.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 Тя е скочила от 19 долара за акция през 1965 до 95 000 долара за акция през 2006. Компания с разрастваща се действителна стойност като «Бъркшър Хаталай» може да се окаже с акции, чиято цена продължава да расте, да расте и да расте. 106 по същество фондовата борса самоопределя цените така че нейното предназначение е да ви служи, а не да ви инструктира.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 Все същата стара история, това, което започва мъдрецът, го довършва глупакът. Мъдрият човек купува, когато балансовите отчети са в негова полза, по този начин той разполага смърш на безопасност, колко могат да паднат цените. Времето също е приятел на балансовите отчети, тъй като всички цени рано или късно търбят корекции, за да отразят дългосрочната економическа стойност на бизнеса, измерима с това, което той ще спечели.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 Колкото се покачва цената, толкова по-лоша е сделката. А ако цената стане прекалено висока, сделката наистина може да се окаже изключително неизгодна. Проблемът при надаването е, че състезателните емоции могат да вземат превес над разумната преценка, в резултат на което някой главен изпълнителен директор с голямо его може накрая да плати безбожно висока цена с парите на своите акционери. Винаги е полезно да плащаш с чужди пари, а никой никога не е забогател, плащайки прекалено висока цена за нещо. Същият принцип въжи и при търговията на дребно – ако сте получили продукта на по-ниска цена от конкурентите си, можете да го продавате по-ефкино на вашите клиенти и да доведете конкурентите си до банкрут, запазвайки мържовете си на печалба. Това е бизнес-моделът на филиала на Berkshire Nebraska Furniture Mart.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 Ако задържите една акция в продължение на пет години, няма никакво значение как я оценява пазарът в периода от първата до четвъртата година. Единственият момент, когато това ще има значение, е когато решите да я продадете. Дългосрочната економическа стойност е тайната за възползването от краткосрочните прищевки на фондовата борса. 111 фондовата борса е като бейсбола. Не е задължително да замахваш срещу всяка топка. Която лети към теб, изчакай тази, която ти е удобна. Проблемът на финансовия менеджер е, че феновете постоянно му крещят, и я и кратко, не кадърник. Финансовите менеджери всъщност се роби на тримесечните и годишните отчети. Ако им се случи лошо тримесечие, губят клиенти, а ако им се случи лоша година, губят много клиенти.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 всяка внезапна промяна в очакванията може да доведе до рязко поевтиняване на акциите и по този начин да ликвидира инвеститорите, платили високите цени на бичия пазар. Когато цените са високи, Лоран стои надалеч от пазара. Когато паднат, проявява интерес към купуване, а ако паднат достатъчно ниско и става дума за точната компания купува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 Колебанията на фондовата борса се оказаха много, много полезни за Уорън. 114 отлични инвестиционни възможности възникват, когато отлични компании се сблъскват с проблеми, което води до подценяване на акциите им. Лоран е разбрал, че понякога отлични компании допускат поправими грешки, които свалят цената на акциите им за кратко време. Когато това се случва, акциите са подценени спрямо дългосрочната им перспектива. Същественото в случая е да сте в състояние да установите дали грешката е поправима. Ето защо е важно да познавате економическата природа на бизнеса, в който инвестирате. Първата си инвестиция в автомобилната застрахователна компания G, ISC, Олорън прави, когато компанията е на косам от фалита. Като производител с ниски разходи фирмата е с голям франчес, но при опит да разширят бизнеса си за им дисциплина пада толкова ниско, че започват да застрахуват всеки и всички, без да увеличат цените като компенсация срещу риска. И започват да губят луди пари. Уорън знае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 Защото именно дългосрочните економически параметри на бизнеса в края на крайщата ще вдигнат отново цената на акциите в съответствие с действителните му достоинства. Задълбоченото да познаване на дългосрочната економическа перспектива на даден бизнес позволява на Уоран да е уверен кои компании ще скочат отново нагоре, докато другите инвеститори си остават в плен на неувереността. 116 106 мнозина на Wall Street, гледат на компаниите и акциите само като на суровина за сделки.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 През 1982 компанията, която Уорън казва, че ще купи, без да го е грижа, дали няма да затворят фондовата борса за 10 години, е Capital Cities Communications. През 2006 вероятно щеше да е Coca-Cola, при условие, че успее да я купи при съотношение цена, Печалба нация по 20. Лоран няма нищо против да се излежава на някой пустинен остров, стига междувременно да забогатява.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 Трудно е да се намери решение на случаите по средата, но ако искате да сте като Лоран, стойте надалеч и от тях и се дръжте за лесните случаи. 121-ща яха да съм уличен безделник стенекие на чаша в ръка, ако борсата беше ефикасна. В света на инвестициите съществува теория, че борсовите пазари са ефикасни, че определената цена на акцията съответства точно на стоиността на акцията през този конкретен ден и на цялата известна за нея информация.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 Така че, ако искате да станете сръхбогат, просто не обръщайте внимание на всички тези гръмки тиради, какво ще се случи или няма да се случи на фондовата борса и забравяте за Федералната банка или фените проценти, а се съсредоточете да определите дългосрочната економическа стойност на компаниите с трайно конкурентно предимство и дали се продават в съответствие с тази стойност. Когато са подценени, купувайте, а когато са надценени, стойте на страна.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 Парите само подчертават онова, което вече сте. Ако сте бил сърдечен и великодушен, ще бъдете още повече, след като забогатеете. А ако сте стиснат и необщителен, ще си останете такъв и след това. Достатъчно е да си помислите за Ебенезер Скруч, за да схванете смисъла на казаното. Впрочем, Скруч го схваща едва след като започва да му се привиждат призраци.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 Сред най-забележителните са фундовият менеджер и писател Тимати Пъв един от най-великите умове на едно ново поколение, покойната Роз Блумкин, основателка на Nebraska Furniture Mart, която ни даде урок как се прави бизнес, са мебели и килими. В Харвард не е имало подобър добър преподавател, Барнет Хелтбърг Младши, бившият главен изпълнителен директор на Хелтбърг Diamonds. 90-годишна национална верига от бижутерийни магазини, придобита от «Бъркшър Хатауэй» през 1995, за написването на «Какво научих преди да продам на Уоррен Бъфет, една от най-великите написани до сега книги за търговията на древно и задължително четиво за всеки сериозен студент по бизнес, и писателят и историката Андрю Килпатрик, чието книги са задължително четиво за всеки бъфетолог. Дължим огромна благодарност и на някогашните дуайни в света на инвестициите Бърнар Барух, Филип Фишер, Уолтър Шлос и Бенджамин Греъм. Те са великаните, върху чието плещи сме стъпили. И най-важното, бихме искали да благодарим на доблестния сам Хейгут и на очарователната Кейт Кларк за това, че и двамата правят живота прекрасен. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч за сайта книги.ми